Səlləmə təsləyəmə kəsirəm ilə yevm-i dîn. Amma ba'd, Aziz Müsləmən qardaşlarım, Sizi Allah'tan qorxmağı, Mütteqilerden qorxmağı nəhsir edirəm. Uca Allah buyurur, Hüvəl-ləzə ərsələ rəsuləhü bilhudə və dînil həqqəli yüzhərə hə alə ddini kullih və ləv kərihəl müşrikun. Müşriklerin hoşuna gelməsə de, İslamı bütün dinlerden üstün etmək üçün öz elçisini doğru yol göstəricisi və haq din ilə göndərən odur. Uca Allah Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm insanlara və cinlərə Peyğəmbər göndərmişdir ki, onları tək Allaha ibadət etməyə və ona heç kəsi şərik qoşmamağa çağırsın. Bu dəvət ta olaqda qədər davam etdi ki, nəayət Allah öz Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi yanına çağırıb ona və onun ümmətinə gündəlik olaraq 5 vaxt namaz qılmağa əmr etdi. Sonra müdürük Allah ona mədinəyə hicrət etməyi buyurdu və orada ona oruc, zəkad, həc, cihad və başqa bu kimi şəriyyət qayda qanunlarına öyrətdi. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm İslam dinini ta o vaxta qədər təbliğ etdi ki, nəhayət insanlar bu dəvəti dəstə-dəstə qəbul etməyə başladılar və uca Allah Bu ayələri nazil etdi. İləcə ənəsrullah vəl fətk. Və rəəytən fi dinillahi əfvace. Fəsbəh bihamdi rabbika vəstəğfirhu. İnəhu kənə Allahın fəməyi və qələbə geldiği zaman insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə həmd ilə Rabbini təriflə və ondan bağışlanmağınə dilə. Həqiqətən o, tövbələri qəbul edəndir. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu sureni izah ederken demiştir ki bu ayetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acelinin yakınlaşmasına, ömrünün sona çatmasına işaretdir. Bu ayetler nazil olduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı çok okuyardı. Allahumme subhanaka ve bihamdik estağfiruka ve atubu ileyk. Allahum sen pak ve müqaddessin. Bütün həmdlər yalnız sənə məxsusdur. Səndən bağışlanma diləyirəm və sənə tövbə edirəm. Peyğəmbər və s.ə.vəfad etdi. Lakin təbliğ etdiyi ailər qaldı və qiyamətə dək qalacaqdır. Kafirlər uzun illərdən bəri çalışırlar ki, Allahın kəlmələrini dəyişdirsinlər. Lakin dəyişdirə bilmirlər ki, bilmirlər. Allah onların barəsində belə buyurur. Yuridunə ən yudfii unur Allahi bi əfvahihim. وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ مَنُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ Onlar öz ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Allah isə buna yol verməz. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də, o öz nurunu tamamlayar. Qur'an-dakı 110-cu surəni, An-Nasr surəsini oxuduqda, müsəlmanların ən böyük qələbəsi, insanların dəstə dəstə Allahın dinini qəbul etməsi, və sahabələrin ən böyük itkisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatı yada düşür. Bunda isə çoxlu ibrəklər vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmişə Ramazan ayında 10 gün etikaf edərdi, yəni məsciddə qalardı. Quranı da bir dəfə əvvəldən axıra dək Cəbrail aleyhissalama oxuyardı. Ömrünün sonunda isə o 20 gün etikaf etdi. Quranı da iki dəfə Cəbrail aleyhissalama oxudu. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfat edəcəyinə işarə edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ömrünün axırında öz ümmətinə çox dəyərli vəsiyyətlər etmişdir. Nidahədcində demişdir, şeytan sizin bu diyarda tək Allaha ibadət etməyinizə mani ola biləcəyindən əlini üzmüşdür. Lakin bundan başqa, günah işlər görməkdə ona itayət edəcəyinizə arxayındır. Elə isə ondan uzaq olun. Mən sizə elə bir şey qoyub gedirəm ki, əgər siz ona möhkəm sarılsanız, heç vaxt yolunuzu azmazsınız. Bu, Allahın kitabı və onun peygəmbərinin sünnəsidir. Buna dair, Uca Allah buyurur, وَأَطِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُعْلِينَ Əgər müminsinizsə, Allaha və onun elçisinə ifaayə edin. Başqa bir ayədə buyurur, وَأَطِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allaha və Peyğəmbərə itaat edin ki, bəlkə sizə rəhm Hər bir müsəlman mən Allaha və Peyğəmbərinə itaat edirəm deyir. Bəs onda nə üçün müsəlmanlar firqələrə bölünmüşlər? Nə üçün? Ona görə ki, onlar Quran və sünnəni sahabələrin başa düşdüyü kimi deyil, özlərinin istədiyi kimi qəbul etdilər. Axırda da əvvəlki ümmətlər kimi firqələrə bölündülər. Hoca Allah buyurur, fətəqətu əmrəhum bəynehum zubra hüllu hizbin bəmaləbihim farihun ümmətlər özlərinin dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər hər firqə özündə olana sevinir yəni öz təriqətini üstün hesab edir peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, əvvəlcədən xəbər verib demişdir ki mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək Birindən başqa hamısı cəhənnəmə düşəcəkdir. Sahabələr, o, hansı firqədir, ya Rəsulullah, deyə soruşduqda, o dedi, bu, mənim və sahabələrimin yolunu tutub gedən firqədir. İslam alimləri bu firqəni nizah tapmış firqə adlandırırlar. Bu firqədən, yəni Peyğəmbər s.a.v. Və, və onun sahabələrinin yolundan ayrılıb, öz təriqəti və məzhəbi ilə fəxr edən hər kəs, Tutduğu yolu ölənə rəğ dəvam de etsə də axırda cəhənnəmdə yanacaq. Bu xüsusdə uca Allah buyurur. O men şaqir-rəsulə min badma tebeyn lehu-l-huda ve yettabi' ghayra sabil-l-mu'minin mulli limatwalla və mətəvələ, nuslihi cehənnəm və özünə doğru yol bəlli oldukdan sonra peyğəmbərə qarşı çıxsa və möminlərin yolundan başka bir yolla getsə, onu öz tutduğu yola yönəldər gə cəhənnəmdə yandıraruq. Olar nə dönüş yeridir. Ər-badi e bin Sariya radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə elə bir xütbə verdi ki, bundan qəlblər titrədi, gözlər yaşla doldu. Sahabələrdən biri dedi: "Ey Allahın elçisi, bu sanki vidau xütbəsidir. Elə isə bizə öyüd nəsihət ver." Peyğəmbər s.a.v. buyurdu, sizə Allahdan qorxmağı və üzərinizdə hükümranlıq edən kimsəyə kölə olsa belə əmirlərini eşidib ona itaət etməyi nəsət edirəm. Çünki sizlərdən məndən sonra yaşayanlar çoxlu ixtilaflar görəcəklər. Belə olduğu halda siz mənim yolumu və Allahın hidayətə qovuşdurduğu doğru yol göstərən xəlifələrin yolunu tutun. Ondan arxa dişlərinizlə möhkəm yapışan və bir də dinə yenilik gətirməkdən çəkinin. Çünki hər bir yenilik bidətdir və hər bir bidət zalalətdir. Digər avaqdəsə demişdir, məndən sonra elə insanlar olacaq ki, onlar mənim sizə öyrətdiklərimi unutturmağa çalışacaq. Bidətlər edəcək və namazları vaxtından gec qalacaqlar. Sahabə soruşdur, onlarla bir dövrdə yaşamış olsa nə edək? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Allaha asi olan kimsəyə itayət etməyin Malik bin Ənəsdən Bidaət haqqında soruşduqda O belə demişdir Kim İslam dininə bir yenilik gətirmiş Və bu yeniliyi gözəl bidaət hesab etmişdirsə O demək istemiştir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allaha Və Allahın ona etibar etdiyi dinə Xəyanət etmişdir Çünki uca Allah buyurur Əl-yəvmə əkməltu ləkum dīnəkum və əkməmtu aleykum nəməti və radıytu <gülüyor> ləkum isləmə dīnən Bu gün dininizi sizin üçün kəmil etdim. Size olan nəmətimi tamamladım ve bir din olarak sizin üçün İslamı beyanıb seçdim. İmam Malik Rahiməhullah bu ayəni oxuduqdan sonra demişdir ki o gün nə dindən sayılmırdısa bu gündə o əməl dindən sayılmır. Sonra öz məhşur sözünü, dillər əzbəri olan məhşur sözünü deyir, bu ümmətin axırıncıları əvvəlinciləri kimi olmayınca düzələn deyirlər. Biz də təkrar edirəm, bu ümmətin axırıncıları əvvəlinciləri kimi olmayınca düzələn deyirlər. Əvvəlincilərindən sizə bir misal çəkən. Abusəyid Elxudri radiyallahu anhı, Rəvayət edir ki, Mədinənin əmiri Mərvan ibn-i Həkən günü namazı qılmamış minbərə qalxmaq istədikdə mən onun ətəyindən dartdım. Lakin o ətəyini dartıb əlimdən aldı və minbərə qalxıb namazdan əvvəl xütbə girdi. Şual verirəm, Abu Seyyid-i Hüdrin nə üçün onun ətəyindən dartır? Ona görə ki, o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Abu bakr Ömərin, Osmanın və Əlinin Allah onların hamısından razı olsun arxasında bayram namazını qılmış, sonra da bayram xütbəsini dinləmişdir onların hamısı xütbəni bayram namazından sonra vermişdilər ona görə Abusəyid ilxudri radiyallahu anh onun ətəyindən də artır hədisin davamında Abusəyid ilxudri rəvayət edir ki mən ona dedim vallahi siz sünnəni dəyişdirdiniz O isə, ey abu Səyid, sənin bildiyin keçmişdə qalmışdır, dedi. Subhan Allah, üstündən heç bir əsr keçməyib. Mərvan ibn-i ləhəkəm tabiyn idi. Deyir, sənin bildiyin keçmişdə qalmışdır. Ebu Səyid el-Xudrə ona nə deyir? Deyir ki, vallahi, mənim bildiyim bilmədiyimdən daha xeyirlidir. Yəni, mənim bildiyim sünnə sənin yətirdiyim bidətdən daha xeyirlidir diqqət edin Abusəyid ilxudri radiyallahu əmirin bu hərəkətini inkar etdi kimliyindən aslı olmayaraq ona əməlinin şəriətə zidd olduğunu bildirdi əlbəttə Abusəyid ilxudri radiyallahu sahabə idi və sözsüz ki şəriəti əmirdən daha yaxşı bilirdi biləsiniz hər kim nəyə can atarsa ona da nail olar nail olmasa belə niyyətinə görə ya mükafatını ya da cəzasını var Demək, kim doğru yolla getməyə can atarsa, Allah onu doğru yola yönəldər. Hər bir müsəlman çıq namazında iki dəfə, zöhr namazında 4 dəfə, əsr namazında dört dəfə, məqlub namazında 3 dəfə və işə namazında dört dəfə Allaha yalvarıb. Eqdina sıratəl müstəqim bizi doğru yola yönət deyir. Keç ola bilərmi ki, Bunu ürəkdən istəyən müsəlmana Allah doğru yola yönətməsə. Kim nəyə can atırsa və ona da nail olur. Sizə maraqlı bir hadisəni danışmaq istəyəm. Bu yaxınlarda xristiyanlardan biri məscidə gəlib oradakılara mən müsəlman olmaq istəyirəm. Bunun üçün mən nə etməliyəm? deyir. Müsəlmanlar ona deyirlər ki, sən qüsl edib kəlmək şəhadəti demək isə o gedib qüsur edib yenidən məhsidə qayırır və hamının qarşısında kəlmək şəhadəti deyəndən sonra yenə soruşur, indi nə etməyəm müsəlmanlar ona namaz qılmalısan deyirlər artıq müsəlman olmuş bu adam gedib namazın sözlərini öyrənir və axşam gəlib müsəlmanlarla birlikdə cəmaat namazını qılır səzdədə uzun uzadı ağlayır həyətən də Quranda xəbər verildiyi kimidir. Buca Allah buyurur, onlar Peyğəmbərə nazil ediləni dinlərinləri zaman haqqı bildiyilərinə görə onların gözlərinin yaşla dolduğunu görürsən. Onlar deyirlər, ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik. Bizi də şahidlərlə bir yerə yaz. Nə üçün biz Allaha və bizə gələn haqqa inanmayaq? Baxı biz Rəbbimizin bizi əməli salih cəmaatla birlikdə cənnətə daxil edəcəyini ümid edirik. Belə dediklərinə görə də Allah onları ağacları altından çayları axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları ilə mükafatlandırdı. Yaxşı iş görənlərin mükafatı budur. Həmin adam namaza başladıqdan sonra hər gün namazlarını cəmaatla bir yerdə qılırdı. Günlərin bir günü məscidin imamı ondan soruşur ki kim kimsəni İslam'a dəməd etdi? Necə oldu ki müsəlman olmağa qərar verdim. O vaxt hamı onun başına yığışır. Hamıya maraqlı idi ki, belə bir xristiyan dindar necə olub, dönüb, müsəlman olmuşdur. O deyir, mən həqiqətən də dindar xristiyan olmuşum. Mən özümü İsa Peyğəmbərin davamsılarından həsab edirdim. Odur ki, hər dəfə dua etdikdə Allaha yalvarardım ki, məni cənnətə daxil etsin. Mənə Cənnətdə İsa Peyğəmbərlə bir yerdə olmağa nəsib etsin. Və bir dəfə gecə yuxuda İsa Peyğəmbəri gördüm. O mənə dedi, əgər mənimlə bir yerdə olması deyirsənsə, Məhəmmədin yolunu tutub getməlisən, müsəlman olmalısən. Bunu deyəndə məsciddəkilər heyrətə gəldi. Hamının gözləri yaşa doldu. Bundan sonra o, zamanla bizə namaz qıldı və bir müddət səzdədən qalxdı. Tam onun səzdədə uzun-uzadı -uzun dua etdiyini güman edirdi. Lakin o, artıq dünyadan köçüb rəbbinə qoruşmuşdu. Subhan Allah, nə gözəl aqibət, nə gözəl ölüm. Uca Allah buyurur, Qurandan əvvəl özlərinə kitab verdiyimiz kəslər ona iman gətirirlər. Onlara Qur'an oxunduğu zaman biz ona iman gətirdik. O, həyətən hey, də Rəbbimizdən gələn haq Biz ondan əvvəldə müsəlman edik deyirlər. Səvr etdiklərinə görə onlara mükafatları iki qaq veriləcəkdir. Qaydax yenə Peyğəmbər s.ə.v. ümmətinə etdiyi vəsiyyətlərə O demişdir, ey insanlar, Rəbbinizə ibarət edin, 5 vaxt namazınızı qılın, Ramazan ayında orucunuzu tutun, malınızın zəkatını verin və əmr sahiblərinə itaat edin ki, Rəbbinizin cənnətinə daxil olasınız. Həmçinin sallallahu aleyhi ve və demişdir. Evlərinizi qəbr sanlığına çevirməyin. Mənim qəbrimi də ibadətgaha döndərməyin. Bilin ki, hara da olsanız sizin salavatınız gəlib mənə çatacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve ölümündən qabaq belə bir vəsiyət etməsi onu göstərir ki, o əvvəz edən bilirdi ki, nə vaxtsa onun qəbrini də ibadətgahə çevirəcəklər. Bir də Nadanlar, avamlar onun qəbrini ibalifkəyət çevirməsinlər deyə ömrünün axırında belə bir vəsiyyət edir. Hətta bundan da şiddətli bundan da şiddətli bir vəsiyyət edir. Abdullah ibn-i Abbas radiyallarını həmə rəvayət edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm ölümündən qabaq huşunu itirə, aylıqda isə deyərdir. Subhanallah, fikir verin, hər dəfə huşunu itirib aylıqda təhifələrlə təkrar edir bunu. Allahın lənəti olsun, kitab əhminə ki, Onlar peyğəmbərlərin qəbrlərini ibadətgahə çevirmişdirlər. Yurusunuz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömrünün axırında xüsusən nəyə yer verir? Uqbay ibn Amir radiyallahu hənhu rivayət edir ki, Uhud döyüşündən 8 il keçdikdən sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhidləri ziyarət etdi və son dəfə onlar üçün dua etdi. Sonra Mədinəyə gəldi və minbərə qalxıb xütbə verdi. Sanki son xütbəsiydi. Dedi, nə qədər ki, mən sizin aranızdayam, sizin nə etdiklərinizə şahidəm. Siz mənimlə bir də hovuzumun başında görüşəcəksiniz. Vallahi, mən artıq bu dayandığım yerdən hovuzumu görürəm. Həqiqətən, mənə dünyadakı xəzinlələrin açarları, məmləkətləri və qəlbləri fəth etmək nəsib edilmişdir. Vallahi, Mən öldükdən sonra sizin Allah'a şərik qoşacağınızdan qorxmuram. Mən qorxuram ki, dünya malı sizi yoldan çıxarsın. Bir-birinizlə rəqabət aparasınız. Bir-birinizlə quruşasınız. Və nəhayət sizdən əvvəlklər məhv olduğu kimi siz də məhv olasınız. Həmçinin, Ayşə rədiyəllərin həra vayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölümündən əvvəl gecələr bəqi qəbrsalınıqına gəlib deyərdir. Sizə salam olsun, ey bu diyarın mümin sakinləri. Sizə vəd edilənlər artıq sizə nəsib olmuşdur. Sabaha qədər sizə mühlət verilmişdir. İnşallah biz də sizə qoluşacaqdır. Allahım, bəqi əhlinin günahlarını bağışlar. Peyğəmbər s.a.v. Və vəfatından əvvəl neçə-neçə hadisələr baş vermişdir ki, bunlar onun vəfat edəcəyinə işarə edin. Vida həccində şeytana daş ətərkən demişdir Həcc əməllərini öyrənin Mən bilmirəm Ola bilsin ki Bu ziyarətindən sonra Bir daha ziyarətə gələ bilməyin Həqiqətən də bu ziyarət Onun axırınızı ziyarət olur Həmçinin ölümündən qabaq xəstələnib Yatağa düşdüyü zaman Qızı Fatıma Ra anh onun yanına gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ona Xoş gəldin deyir Fatıma r.a. ona tərəf əyildikdə onu ötür və ona pıçıltı ilə bir söz deyir. Fatıma r.a. ağlamağa başlayır. Sonra yenə ona pıçıltı ilə bir söz deyir, Fatıma r.a. gülür. Ondan ağlamaqdan da gülməyinin səbəbini soruşluqda deyir. Peygamber s.ə.v. əvvəlcə mənə pıçıldayıb, mən ölürəm, dedi, mən də buna ağladım Sonra yenə pıçıldayıb, ailəmdən mənə qoğuşan ilk adam sən olacaqsan, dedi, Mən də buna sevindim. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Muaz ibn Cəbəli radiyallahu anhını Yəmənə göndərəndə onun atının yüyənindən tutub Mədinədən çana də onu yola salır və deyir, ey Muaz ola bilsin ki sən bir də məni görməyəsən qaydanda mənim qəbrimi ziyarət edəsən. Bunu eşidəndə Muaz radiyallahu anhı ağlamağa başlayır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir Ağlama ey muaz Heyflənə və ağlamaq şeytandandır Sonra o üzünü mədiniyə tərəf çevirib deyir Kimliyindən və harada olduğundan asla olmayaraq insanların mənə ən yaxın olanı Allahdan ən çox qorxanıdır Həmçinin Abusəyid-i Fudri Radiallahu anh rəvayət edir ki Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm Xütbə verərkən dedir Allah öz quluna dünyanı və ya öz yanında olan nemətləri seçməyi təklif etdi. O qul isə Allahın yanında olanı seçdi. Bunu deyəndə Əbu Bəkr ağladı. Mən öz özümə dedim, görəsən bu şeyxi ağladan nədir? Sonra başa düşdüm ki, o qul peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə özü idi. Bunu isə hamıdan əvvəl Əbu Bəkr rəziyallahu başa düşdü. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və dedi: Ağlama ey Abubakır Həqiqətən Yoldaşlıqda və malını Fəda etməkdə mənə ən İhtibarlı, ən yaxın olanınız Abubakırdır Və əgər mən özümə ən sevimli dost seçmiş olsaydım, Abubakır Seçərdim Həmsinin Həməs ibn-i Məlik Radiyallahu anh rəvayət edir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Vəfat etdiyi xəstəliyi zaman Yatağa düşdükdə Namazı cemaata Abu Bakr qaldırırdı. Nihayət, bazar ertəsi cemaat namaz qılmaq üçün cərgə-bəcərgə cərgə düzüldükdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaldığı üçrənin pərdəsini qaldırdı və ayaq üstə dayanıb bizə baxmağa başladı. Onun üzü sanki Quran kağızı idi. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üzünün gözəlliyi, ağlığı və nuraniliyi nəzərdə tutulur. Sonra o gülümsədi. Pis peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görəndə sevincimizdən az qaldı ki, namazdan çıxaq. Əbu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namaz qıldıracağını zənn etdi və dala çəkilərək arxasındakı zəriyəyə keçdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə namazınızı tamamlayın deyə işarə etdi. Sonra pərdənə şahı saldı və həmin gün də vəfat etdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 63 yaşında Hicrətin 11-ci ilində Rabiyyəl-əvvəl ayında bazar ertəsi vəfat etdi. Hənəs radiyallahu anh ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldikdə hər yan nura boyanmışdı. O vəfat etdikdə isə hər tərəfi zülmət bürüdür. Sahabələr onun dünyadan köşdüyünə inana bilmirdilər. O vaxt Abubakır radiyallahu anh cəmatın qarşısına çıxıb dedi. Kim Məhəmmədə itaat edirdisə bilsin ki, o artıq vəfat etmişdir. Qim Allah'a ibadet edirdikse, bilsin ki Allah ebedi yaşayandır, ölmezdir. Sonra o bu ayələri əlxudur. İnnekə meyyitun və innahum meyyitun. Sözsüz ki, sen de öleceksen, onlar da ölecekler. Və mə Muhammedun illə Rasulun qadxalət min qablihəl rüsul. Fə əfə əmmətə əu qutilə inqalabdum ələ əqəbikum. Və mən yənqalib ələ əqibəyi fələn yadurr allahı şeyən və səyadzilləhəl şəkilin. Muhammed ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. Məyara ölərsə və ya öldürülərsə siz dininizdən geri dönəcəksiniz. Kim geri dönərsə Allah'a heç bir zərər yetirilməz. Allah şükr edənləri mükafatlandırar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etdikdə səhabələr onun harada dəfn ediləcəkləri barədə ixtilaf etdilər. Bu vaxt Yəni Abbah radiyallahu dedi: Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyinə işitmişəm. Allah hər bir Peyğəmbərin canını onun dəfn olunacağı yerdə almışdır. Odur ki, onu vəfat etdiyi yerdə dəfn edir. Beləliklə, sahabələr onu çərşəmbə axşamı Ayşar a.ə.nin evində dəfn etdilər. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatı müsəlman ümmətinin başına gələ biləcək ən böyük müsibət idi. Paixara və Allahın hərəvət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölümündən qabaq xəstələnib yatağa düşdüyü zaman qapıdan asılmış pərdəni qaldırdı və cemaatın Əbu Bəkrın arxasında namaz qıldığını görüb dedi: "Ey insanlar, hansı birinizin başına bir müsibət gəlsə, qoy mənim ölümümü yada salmaqla özünə təsəlli versin. Bilsin ki, başına nə cür müsibət gəlmiş olsa da, bu müsibətdən daha böyük ola bilməz." Şair də bu xüsusiyyətə demişdir. Sabr et musibətə, sən möhkəm dayan. Bil əbədi yaşayan deyil insan. Əgər bir bəlayə möhtəla olsan, gərək peyğəmbəri yadə salasan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından sonra çox təsir edici bir hadisə baş vermişdir. Enes rəziyallahu anhu edir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir müddət keçdikdən sonra Əbu onlara dedi: Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tez-tez, Ummu Əymənə baş çəkərdi. Gəl girey, ona baş çəkək. Onlar Ummu Əymənənin yanına gəldikdə, o, Abubakir və onları görüb ağlamağa başladı. Abubakir dedi, niyə ağlayırsan? Allah yanında olan nəybətlər, Peyğəmbər üçün daha xeyirlidir. Ummu Əymən dedi, mən onun vəfatına ağlamıram. Mən ona görə ağlayıram ki, artıq heç vaxt göydən yerə vəhiy nazil olmayacaq. Qiyamətə də göydən yerə vəhiy nazil olmayacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərlərin sonuncusudur. Sahabələr peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çox səyid Ondan ayrı düşmək istəmirdilər. Bir neçə hədisi yadınıza salın. Sahabələrdən biri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib deyir ki: "Ey Allahın elçisi, mən səni özüməndən də ailəmdən də, övladımdan da, var dövlətimdən də çox sevirəm. Mən evdə olanda səni xatırlayır və səni görənə qədər rahatlıq tapa bilmirəm. Lakin hər ikimizin öləcəyini xatırlayanda düşünürəm ki, sən cənnətə girəcəksən və peqəmbərlərə xas olan yüksək mərtəbədə olacaqsan. Mən isə Allah bilir, hara düşəcəyim. Qorxuram bir daha səni görməyin. Bu vaxt, ucaq Allah Subhanahu ve Taala bu ayəni nazil edir. "Man yutii Allaha ve'r-Rasul fe'olayka ma'al lazina an'ama Allahu alayhim minan-nabiyyin vas-siddiqin ve'sh-shuhada'i Kim Allah'a və onun elçisinə itaat etsə, Allahın özlərinə nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, siddilərlə, şəhidlərlə və əməli salihlərlə birlikdə olacaqdır. Onlar necə də gözəl dostlardır. Yenə, bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləmdən qiyamət nə zaman qopacaq? Ya Resulullah, deyə soruşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, sən qiyamətə nə tədarik görürsən? Sahabə dedi, mən namaz qılmaq, oruç tutmaq, vəshədədə verməklə o gün üçün elə də çox tədarik görməmişəm. Mən sadəcə Allah'ın və onun Resulunu sevirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Sən Sevdiyin kəs də bir yerdə olacaqsan. Bu xutbəmin sonunda sizə müətbə və ibretamiz bir hədis danışmaq istəyirəm. Ənəsəbini Məlik Radiyallahu anhu, edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kötüyün üstündə dayanım xutbə verərdi. Sonra onun üçün minbər düzətlər. Və o minbərin üstündə durub xutbə verdikdə kötük hünkür hünkür ağlamağa başladı. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm minbərdən düşüb onu qucaqladı və o səsini kəsti. Sonra dedi, əgər mən onu qucaqlamasaydım, o qiyamətə dək ağlayacaqdır. Həsənul Basri, Rahimallah, hər dəfə bu hədisi danışanda ağlayardı və deyərdir. Ağac parçası bu ayrılığa dözə bilməyə bağladı. Siz ey müsəlmonlar, bu kötü qədər də olmayacaqsınızmı? Allahdan istəyirəm ki, biz müsəlmanları onun rizasını qazanmaq üçün çevdiyimiz peyəqəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və əməli salihlərlə bir yerdə Firdovus cənnətinə daxil etsin. Bizi bu şərəfli zümrəyə qoğuşdursun. Bizləri cənnətdə taxtlar üstündə qarşı-qarşı əyləşəcək -qarşı qardaşlardan etsin. Bizə daim onlar üçün, ey Rəbbimiz, Bizi və bizdən əvvəl iman gətirilmiş din qardaşlarımızı bağışla, bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kim kudurətə yer vermək. Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən də şəfqətlisən, mərhəmətlisən deyə dua etməyi, bizdən sonra gələnlərə və bizlər üçün belə dualar etməyi nəsib et. Bizi, vaidənlərimizi, ailəmizi və gələcək nəsillərimizi doğru yola nimət verdiyi kəslərin yoluna yönətsin. Bizə və bizim xalqımıza yalnız Allah'a ibadət etməyi və ona heç kəsi və heç nə eşərik boşmamağı, namaz qılıb oruç tutmağı, Allahın və onun peyğəmbərlərinin sallallahu əleyhi və səlləmin buyruqlarını can elildən oxuyub öyrənməyi, öyrəndiklərini canla başla yerinə yetirməyə müvaffiq etsin. Cebrail'in, Mikailin və İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri yaradan, deyibdə var, olanı bilən Allahım, qulların arasındakı ixtilafın hükmünü verən sənsən. Elə isə bizi baş vermiş ixtilafdan öz izninlə haqqa yınar. Eylətən sən istədiyini doğru yola yönəldirsən. Ey Rəbbimiz, bizə hükmət baxşıb və bizi əməli salihlərə qoğuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilər deyə bizə yaxşıb ad qism edilər. Ey Rəbbimiz, bizə öz tərəfindən mərhəmət baxşıb və işimizdə bizə düz yol göstər. Ey Rəbbimiz, bize həm bu dünyada, həm də ahirətdə gözəl nimətlər bir. və bizi cəhənnəm əzabından qoğur. Ey rəbbimiz, bizim dualarımızı qəbul et. Həyilətən sən eşidənsən, duaları qəbul edənsən. Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və qiyamət gününə də gözəl tərzdə onların ardınca gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun. Subhanək Allahumma və bəhəmdik. أشهد أن لا إله لا, لا أستغفرك وأتوب إليك